Молитвата Една сестра каза на учителя Мъжът ми и дъщеря ми се преселиха отвъд Чувствам голяма скръп по тях Моли се те да имат мир и светлина Скръпта, която имаше тяхна Понеже са заминали отвъд неподготвени Чувстват много неща, които е трябвало да направят на земята. И тяхното състояние по отражение се предава на тебе. Вие благодарете на Бога, че се намирате в един красив път. Молете се с думи, които имат само едно значение. Такива думи са мощни. Във време на молитва ръководете се отвътре. Освен известните молитви, обръщайте се към Бога и със свои думи. Употребявайте онези думи и онзи език, който отвътре ви се диктува. Механическата молитва не се чувства. Всяка молитва трябва да се преживява. Молитва, отправена без любов, светлина и свобода, няма крила. Тя не може да отиде при Бога и остава без смисъл. Аз разбирам молитвата като условие за придобиване на нещо. Не може да придобие човек нещо, ако не се моли. Молете се, за да идва повече светлина в съзнанието ви. Няма по-важен момент от този човек да зърне лицето на Бога. Колко е красиво сутринта, като станеш, да се разговориш с Великото в света. Който не се интересува от Бога, той постепенно губи силите си. Чрез молитвата вие привличате всички добри влияния, за да расте всичко, което е посято във вас. Когато човек се моли, всичко в него расте и се развива. Светията се вдъхновява чрез молитвата. Той дълго време се моли, докато се вдъхнови. И тогава му идат нови мисли.